Озвучено книжкова хмаринка, розділ 15, частина 2. Знову почувся тихий дзенькіт від дерева, яке раніше було? Приготуйся, Лізі, нож, бо поквапся. Деревом дзвінка. А тепер стало деревом дзвінка і лопати. Бо саме тут вона лежить, срібна лопата Скота. Коли вона поклала її сюди, скоряючись могутній інтуїції, тепер вона це розуміла. Сміюни здійняли істеричний галас. Тепер же зачарований ліс був мовчазним, і в ньому чутно було лише звуки її власного стражденного дихання та бритку блювотину прокльонів Дулея. Довгий хлопець спав, дрімав принаймні, але галасування Дулея розбудило його. Можливо, було визначено наперед, що так має статися, але від цього Лізі не було легше. Було жахливо почути шепіт не зовсім чужих думок із глибин її підсвідомості. Вони були наче неспокійні руки, що намацували слабко прибиті дошки або намагалися відважити закриту ляду колодязя. Вона зловила себе на тому, що думає про надто багато жахливих речей, які раніше чи пізніше вражали її серце. Два закривавлені зуби, які вона одного разу знайшла на підлозі туалетної кімнати в кінотеатрі. Двоє малих дітлахів, які плакали, обійнявшись біля дверей крамнички. Запах, який ішов від її чоловіка – коли він лежав на своєму смертному ложі, дивлячись на неї палахкотючими очима, бабуся Дебушер, яка помирала, лежачи в курнику і дригаючи ногою. Жахливі думки, жахливі образи того виду, які приходять до вас, наче привиди, посеред глупої ночі, коли місяць уже зайшов, а ліки закінчилися і час невідомо який. Одне слово – увесь можливий психодіотизм і зовсім поруч за найближчими деревами. І ось тепер, протягом тієї завжди досконалої миттєвості тепер, що не закінчується ніколи. Важко відсапуючись, скиглячи, слухаючи, як власне серце лунку калатає в неї у вухах, лізі нахиляється, щоб схопити срібну лопату. Її руки, які добре знали свою роботу 18 років тому, добре знають її і тепер, хай навіть її голова напхом-напхана образами втрати, болю та глибокого розпачу. Дулей уже зовсім близько. Вона чує його. Він перестав лаятись, але вона чує, як наближається його дихання. Це буде тяжко, навіть тяжче, ніж із білявчиком, хоча цей божевільний і не має пістолета. Бо якщо Дулей устигне схопити її перш ніж вона обернеться. Але він не встигає. Не зовсім устигає. Лізі обкручується як бейсболіст, що збирається завдати могутнього удару по м'ячу замахнувшись срібною лопатою, як вона вміє. Срібний совок лопати ловить на себе останній рум'янець рожевого вечірнього світла, схожий на колір прив'ялих троянд, а його загострений край, який набирає найбільшої швидкості, зачіпає дзвінок, що висить на дереві. Дзвінок каже своє останнє дзелень і летить у темряву, тягнучи за собою обривок гнилої шворки. Лізі бачить, як лопата мчить уперед і вгору, і знову вона думає. Чортівня довбана! А я так і справді змогла як слід її розкрутити. Потім лопата б'є плазом Дулея по обличчю, яке саме в цю мить наблизилося на потрібну відстань, але в результаті лунає не хрускіт, звук, який їй запам'ятався Знешвіла, а якийсь дуже дивний приглушений бряскіт. Дулей зойкає від подиву і болю. Вона збиває його зі стежки, і він вибігає між дерева, вимахуючи руками і намагаючись утримати рівновагу. Вона має якусь хвилину, аби побачити, що його ніс змістився в бік, як і ніс Коула, а з рота в нього цебенить кров, із-під нижньої губи та з обох кутиків. Потім праворуч від себе вона помічає якийсь рух, дуже близько від того місця, де дулей смикається, намагаючись утриматися на ногах і випростатися на повен зріст. Це рух на великій площі. На якусь мить чорні та моторошно-сумні думки, які населяють її розум, стають навіть сумнішими та чорнішими. Лізі думає, що вони її або вб'ють, або відберуть у неї розум. Потім вони трохи зміщуються, і коли вони це роблять, проява, яка ховається за деревами, зміщується також. Утворюються складні звуки, що складаються із шелесту листя, тріскотіння зламаного гілля та кущів. Потім і несподівано «Ось він тут, довгий хлопець скота». І вона розуміє, що коли ти, бодай, один раз побачиш довгого хлопця, минуле і майбутнє перетворюється на сон. Коли ти побачив довгого хлопця, то, о, святий Ісусе, залишається лише одна мить тепер, що звучить, наче вмируща нота, яка не закінчується ніколи. Ще до того, як Лізі цілком усвідомила, що відбувається, і, безперечно, ще до того, як вона встигла підготуватися хоч думка про те, що до такого можна підготуватися, здається, жартом, раптово він з'явився перед нею плямиста проява, живе втілення того, про що казав Скот, коли розповідав про психодіотів. Те, що вона побачила, було лускатим боком, схожим на потріскану зміїну шкіру. Воно вигулькнуло величезною масою між дерев, одні нагинаючи, інші ламаючи і, протиснувшись між двома найбільшими. Це було неможливо, звичайно. Але її уява ніколи потім не зблякла. Запаху не було, але був неприємний звук, грубий і в якомусь розумінні гутаперчивий звук. А потім з'явилася плямиста голова потвори, вища за дерева і яскраво окреслена на тлі неба. Лізі побачила одне око, мертве, але розумне, чорне, як вода в колодязі, і широке, як зливальниця. Око, що втупило свій погляд у неї крізь листя. Вона побачила отвір, у м'ясі величезної тупої голови, і інтуїтивно відчула, що істоти, які це страховище проштовхувало крізь цю широку трубу з плоті, не обов'язково помирали, а жили і вирещали, жили і вирещали, жили і вирещали. Сама вона не могла заверещати Вона була неспроможна на будь-який звук. Вона ступила два кроки назад, кроки, які здалися їй моторошно спокійними. Лопата з її срібним совком, що був знову окроплений кров'ю психа, вислизнула з її пальців і впала на стежку. Вона подумала, він бачить мене і моє життя вже ніколи не буде по-справжньому моїм, він не дозволить йому бути моїм. Якусь мить ця безформна нескінченна потвора, покрита жмутиками шерсті, що безладно стремлять на випнутих вологих складках тіла, стоїть дибки, дивлячись на неї своїм великим тупим і жадібним оком. Потьмяніли рожеве світло в дня і восково-срібне світіння місяця освітлюють ту решту, яка досі лежить по зміїному в підліску. Потім око відірвало погляд від лізі і спрямувало його на істоту, що вирещала і вимахувала руками, намагаючись вирватися з кущів, у яких вона заплуталася, на Джима Дулея, ще його спотвореного рота цебеніла кров, нісу якого був перебитий, а око розпухло. Наджима Дулея, у якого навіть волосся було вимазане кров'ю. Дулей побачив, яке страхіття на нього дивиться, і більше не верещав. Лізі бачила, як він намагається затулити своє неушкоджене око. Бачила, як потім опустилися його руки. Вона знала, що він утратив свою силу. І на якусь мить її опанувала жалість до нього всупереч усьому, що довелося їй витерпіти. То була мить співпереживання страхітлива за своїм напруженням і майже нестерпна у своїй людській гармонії. У ту мить вона готова була повернути все назад, якби йшлося тільки про її власну смерть. Але вона подумала про Аменду і спробувала зробити запеклими свої нажахані розум та серце. Величезна потвора, що причаїлася між деревами, шугнула вперед якимось майже непомітним рухом і схопила дулея. Плоть? Навколо отвору в його притупленій морді на якусь мить зібралася складками чи такими собі величезними зморшками. Ілізі пригадалося, як скот лежав на гарячому гудроні того дня в Нешвілі. Коли почулося форкання та хрускіт і останні, здавалося, нескінченні зойки дулея, вона згадала, як скот прошепотів «Я чую, як він їсть». Вона згадала, як він склав свої губи у формі вузької літери «О». І з досконалою ясністю пригадала, як між ними бризнула кров, коли він спробував відтворити цей неймовірно бридкий звук чвакання, який годі було описати, то були крихітні рубінові краплини, що, здавалося, зависли в розпеченому повітрі, і тоді вона кинулася навтіки, хоч могла би заприсягтися, що не мала найменшого уявлення, як і куди їй втікати. Вона побігла вистрибом стежкою назад до вкритого люпином пагорба, геть від того місця поблизу від дерева з дзвінком і лопатою, де довгий хлопець живцем пожирав Джима Дулея. Вона знала, що він робить їй та Аменді послугу, але вона знала також, що в ліпшому випадку це послуга тимчасова, бо якщо в цю ніч вона і виживе, то буде вільна від довгого хлопця не більшою мірою, аніж був вільним від нього скот а він відчував свою залежність від нього щодня, від самого свого дитинства. Тепер же довгий хлопець поклав на неї око так само, включив її до свого моменту, який ніколи не закінчується, до свого жахливого погляду, який вбирає у себе весь світ. Відтепер їй треба бути дуже обережною, надто коли їй трапиться прокинутись опівночі, і Лізі спала на думку, що ночам її спокійного сну настає кінець. У передсвітанкові години їй треба буде уникати поглядом дзеркал, віконних шибок, а надто вигнутих поверхонь скляного посуду. Один Бог знає чому. Вона муситиме робити все можливе, аби вберегти себе. Якщо їй пощастить, залишитися живою цієї ночі. «Він дуже близько, моя Люба», – прошепотів Скот, коли лежав тремтячи на розпеченому гудроні. «Дуже близько». Позад неї Дулей зойкав і вирищав, ніби ніколи не збирався замовкнути. Лізі подумала, вона збожеволіє від тих зойків, і якщо досі не збожеволіла. Якраз перед тим, як вона вибігла з лісу, зойки Дулея нарешті стихли. Вона не побачила Аменди. Це наповнило Лізі новим жахом. А що як її сестра кинулася навтіки і забігла не куди Або вона десь поблизу, але лежить у позі ембріона – Знову у ступорі і невидимо в темряві. «Амендо! Амендо!» Протягом однієї нескінченної хвилини вона не чула нічого. А потім, о, боже, нарешті! У високій травілі воруч від Лізі почулося широдіння, і Аменда зіп'ялася на ноги. Її обличчя, по-перше, дуже бліде, а по-друге, ще блідіше у світлі місяця, який підіймався в небі, здавалося тепер обличчям якогось духа. Або обличчям гарпії, вона підійшла до неї, спотикаючись і простягуючи перед собою руки, і Лізі прийняла її у свої обійми. Аменда тремтіла. Її руки зімкнулися на потилиці Лізі холодним замком. Ой, Лізі, я думала, цьому кінця не буде. Я також. І трава така висока, я нічого звідти не бачила. Вона була така висока, я боялася, що це він, а потім подумала, а що як це Лізі, а що як це Лізі? І Аменда захлипала, притулившись обличчям до шиї Лізі. «Зі мною все гаразд, Амендо. Я тут, і зі мною все гаразд». Амендо відірвала обличчя від шиї лізі, щоб заглянути в обличчя молодшої сестри. «Він мертвий?» «Так». Вона не хотіла слухати голос своєї інтуїції, яка припускала, що Дулей може досягти якогось диявольського безсмерття всередині істоти, що проковтнула його. «Він мертвий». «Тоді я хочу додому. Ми зможемо повернутися додому?» «Так, зможемо». Я не знаю, чи вдасться мені відтворити кабінет Скота у своїй уяві я геть вибита з рівноваги. А Менда зі страхом розглянулася навколо. Це зовсім не схоже на гавань південного вітру. Ні, погодилася Лізі, знову обіймаючи сестру. І я знаю, ти боїшся, але спробуй зробити все так добре, як тільки зможеш. Насправді Лізі турбувало не повернення до кабінету Скота, до Castle View, не повернення до реального світу. Вона думала, що тепер для неї головна проблема пов'язана з перебуванням тут. Вона пригадала, як одного разу лікар порадив їй бути особливо уважною до своєї щиколотки після того, як вона боляче розтягла собі сухожилля під час катання на ковзанах. Бо коли одного разу ти розтягнеш собі ці сухожилля, то наступного тобі буде набагато важче їх уберегти. Отже, її чекає попереду час, коли буде набагато легше не вберегтися. І він бачив її. І те око, величезне, як колодязь, водночас мертве і живе, дивилося на неї. «Лізі, ти така хоробра!» – сказала Аменда тоненьким голосом. Вона скинула останнім поглядом на похилий косогір, зарослий люпином, підзолочений і дивний у дедалі яскравішому світлі місяця. Потім знову притисла своє обличчя до шиї Лізі. «Говори так більше, і завтра мені доведеться залишити тебе в Грінлоні. Заплющуй очі!» «Я вже заплющила!» Лізі також заплющила. Протягом якоїсь миті вона бачила ту притуплену голову, що, власне, була не головою, а утробою, трубою, лійкою в чорноту, наповнену нескінченним, завихреним психодіотизмом. Вона почула, як у тій чорноті досі вирощить Джим Дулей, але цей звук був тепер тонкий і змішаний з іншими зойками та верещаннями. Доклавши, як їй здавалося, неймовірних зусиль, вона відкинула ці образи та звуки – Замінивши їх картиною столу з червоного клена та голосом друзя Кігенка, а кого ж ще, який співав Джамбалаю. Вона навіть устигла подумати про те, як спочатку вона і Скот не могли повернутися додому, коли їм треба було поспішати, бо довгий хлопець був зовсім близько встигла подумати про те, це африканка Лізі. Я відчуваю, вона тримає нас тут як якір. Що він тоді сказав? Устигла здивуватися. Чому це знову нагадало їй про Аменду, що з такою тугою дивиться на корабель своєї мрії рожеві троянди? Дивиться прощальним поглядом, якщо такі погляди взагалі можливі. А потім цей час закінчився. Вона знову відчула, як повітря вивертається, а місячне світло зникає. Вона це бачила навіть із заплющеними очима. Потім прийшло відчуття короткого падіння зі струсами та гойданнями. І вони опинилися в кабінеті, але в кабінеті було поночі, бо Дулей зруйнував електропроводку, проте Генк Вільямс досі співав. «О, моя Івоно! О, моя кохана! Ой-ой-ой!» Бо навіть за відсутності електрики, друзяка Генк, повинен був сказати своє слово. «Лізі! Е Лізі! Мендо, ти мене розчавила! Скотися з мене!» Лізі, ми повернулися. Дві жінки в темряві, лежать сплетені в обіймах на килимі. «Десятки родичів Івонну проводжали», – звучало з Алькова. «Ти мене задушиш, я не спроможна дихати. Пробач, Лізі, ти лежиш на моїй руці». «Сину гармати, сурми, повеселимось на березі моря ми». Лізі вдалося скотитися праворуч. Аменда визволила свою руку, і за мить вага її тіла перестала тиснути на живіт Лізі. Лізі глибоко відітхнула, із великою полегкістю. Коли вона випустила подих, Генк Вільямс урвав свій спів на півфразі. Лізі, чому тут так темно? Тому що Дулей перетяв проводку, ти хіба не пам'ятаєш? Він вимкнув світло. Цілком логічно заперечила Аменда. Якби він перетяв усю проводку, телевізор би не працював. Лізі могла б запитати Аменду, а чому тоді телевізор так несподівано вимкнувся, проте не стала завдавати собі клопоту. Перед ними були нагальніші проблеми, які треба було розв'язувати. Як говориться у прислів'ї, їм треба було посмажити іншу рибу. Ходімо в дім. З мене на сто відсотків досить таких пригод, сказала Аменда. Її пальці доторкнулися до ліктя Лізі, повзнули по руці вниз і схопили її долоню. Сестри стояли поруч. Аменда додала довірливим тоном: Не ображайся, Лізі, але якщо я коли-небудь сюди ще прийду, то це буде не скоро. Лізі розуміла, що відчуває Аменда, але її власні почуття змінилися. Раніше кабінет Скота її відлякував тут не може бути сумніву. Упродовж двох довгих років вона взагалі не наважувалася увійти сюди, але тепер вона вважала, що головну роботу, яку треба було тут зробити, зроблено. Вони з Амендою витіснили звідси привид Скота. По доброму її час покаже, але в неї сумніву не було повністю. Ходімо, сказала вона. Продімо в дім, я приготую гарячий шоколад. І, може, трохи бренді для початку? З надією в голосі запитала Аменда, чи божевільним дамам пити бренді не дозволено? Божевільним дамам не дозволено, тобі дозволено. Тримаючись за руки, вони навпомоцки рушили до сходів. Лізі зупинилася лише один раз, коли на щось наступила. Вона нахилилася і підняла скляний кружечок завтовшки з дюйм. Вона зрозуміла, що це одна з лінз від окулярів нічного бачення Дулея, і з огидою знову кинула її на підлогу. «Що там?» – запитала Аменда. Та «Нічого, я трохи спроможна бачити, а ти?» «Трохи, але не відпускай мою руку». «Не відпущу, моя солодка". Тримаючись за руки, вони спустилися сходами у сарай. Удвох спускатися було не так зручно, як поодинці, зате вони почувалися набагато безпечніше. Лізі дістала свої найменші склянки для соку і налила в кожну по невеличкій порції бренді з пляшки, яку знайшла в їдальні, десь у глибинах буфета. Підняла свою склянку і цокнулася з Амендою. Вони стояли біля кухонного прилавка. Усе світло в кімнаті було увімкнене, навіть лампа у вигляді літери «С» у кутку, де Лізі виписувала чеки, сидячи за дитячим столиком. «Будьмо», – сказала Лізі. «Будьмо», – повторила Аменда. «Будьмо і не забудьмо!» – мовили вони в один голос і випили. Аменда зігнулася і шумно видихнула з себе струмінь повітря. А коли випросталася, то на її раніше блідих щоках розквітли троянди, червона смужка проступила над бровами і сідловина носа теж почервоніла. Сльози стояли в її очах. «Прокляття, що це було?» Лізячи її горло, певно, мало такий самий колір, як і обличчя Аменди – Взяла пляшку і прочитала етикетку. «Зоряне бренді», було там написано, «виготовлено в Румунії». «Румунські бренді?» – приголомшено запитала Аменда. «Такого звіра взагалі не існує. Де то його дістала?» «Це подарунок Скотові». «За те, що він зробив комусь якусь послугу. Я забула яку. Але, думаю, вони долили в пляшку також чорнила». «Це, мабуть, отрута. Вилий його геть, а я молитимуся, щоб ми не померли». «Вели його сама, а я зготую шоколад швейцарський, не з Румунії». Вона вже обернулася, але Аменда поклала руку їй на плече. «Може, не станемо пити шоколад, а швидше заберемося звідси, поки котрийсь із твоїх заступників шерифа не прийшов з'ясувати, чи у тебе все гаразд?» «Ти думаєш?» Але ще й не поставивши це запитання, Лізі зрозуміла, що Аменда має рацію. «Так, а ти наважишся знову увійти до кабінету?» «Звичайно». Тоді забери мого револьвера і не забувай, що там немає світла. Лізі висунула верхню шухляду невеликого письмового столу, на якому вона виписувала чеки і дістала звідти довгий ліхтарик. Вона увімкнула його. Промінь світла був яскравий і надійний. Аменда помила їхні склянки. Якщо хтось виявить, що ми там були, це не стане кінцем світу. Але якщо твої заступники побачать, що ми прийшли з револьвером, і той чоловік зник з обличчя землі приблизно в той самий час. Лізі, яка раніше думала тільки про те, як привести Дулея до дерева з дзвінком і лопатою, причому довгий хлопець ніколи не був частиною її уявних планів, зрозуміла, що на неї ще чекає робота, і ліпше зробити її нехайно. Звичайно, професор Вудбоді ніколи не стане заявляти, що його приятель по бару кудись пропав. Але в того чоловіка десь можуть бути родичі, а якщо хтось у світі й мав мотив позбутися чорного принца Інкунків, то це була вона, Лізі Лендон. Звичайно, труп, який Скот іноді полюбляв називати «корпус делісіос», ніколи не буде знайдено. Проте їхні сьогоднішні пригоди з Амендою можуть здатися надзвичайно підозрілими, якби комусь заманулося здійснити відповідне розслідування. До того ж, окружний департамент шерифа знає, що дуле її залякував. Вона сама їм про це сказала. «Я заберу цю іграшку», – сказала вона. Добре, відповіла Аменда без усмішки. Промінь від ліхтарика вихопив із темряви широку смугу, і кабінет зовсім не здався їй таким моторошним, яким боялася Лізі. Він міг би їй здатися. Безперечно, їй допомагало і те, що вона тут мала виконати певну роботу. Почала з того, що поклала Патфайндер назад у коробку для взуття. Потім стала оглядати підлогу з ліхтариком. Знайшла там обидві лінзи від окулярів, нічного бачення і шість батарейок. Вона припустила, що це батарейки від модуля електроживлення того апарата. Сам модуль, певно, вирушив у мандри з Дулеєм, хоч вона й не пам'ятала, щоб його там бачила. А батарейки, виходить, залишилися тут. Потім підібрала жахливий паперовий пакет Дулея. Аменда або забула про цей пакет, або взагалі не знала, що Дулей прийшов із ним. Але ті речі, що в ньому були... Могли кого завгодно наштовхнути на дуже поважні роздуми, надто в поєднанні з револьвером. Лізі знала, що поліція могла дослідити «Патфайндер» і з'ясувати, що з нього зовсім недавно стріляли. Вона не була дурна і до того ж дивилася кримінальну хроніку по телебаченню. Вона також знала, тести не покажуть, що стріляли з нього один раз і в стелю. Спробувала підняти паперовий пакет так, щоб у ньому нічого не брязкало – але бряскет однаково пролунав. Пошукала, чи не залишив Дулей після себе якихось інших знаків і не знайшла нічого. На Килимі були криваві плями, але якби їх хтось відправив на лабораторне дослідження, то і група крові і ДНК виявилися б її власними. Кров на Килимі мала б дуже підозрілий вигляд у поєднанні з інструментами в паперовому пакеті, який вона тепер тримала в руці. Та коли пакета тут не буде то ніхто нічого незвичайного в них не побачить. Мабуть, не побачить. А де його машина? Його крузер Піті? Бо я знаю, що той автомобіль, який я бачила, належав йому. Та про це можна було не турбуватися зараз. Було вже поночі. Насамперед їй треба подумати про все те, що вона зібрала тут. І про своїх сестер Дарлу та Канті, яких Аменда відрядила до психіатричної клініки в Дерлі, Акадія і які зараз, певно, на повній швидкості поспішають туди. Бо вона не хотіла, щоб їх затягло в опрацьовану Джимом Дулеєм сортувальну машину містера Сілвера. Але чи справді вона так дуже турбувалася про цих двох? Ні, звичайно. Звісно, вони відчуватимуть, що їх нахабно ошукали. І їм буде дуже цікаво довідатися, що ж відбулося, та зрештою вони заспокояться, коли вони за Мендою скажуть їм, що в них просто не було іншого виходу. А чому не було? Бо сестринська любов цього вимагала, ось чому. Вони з Амендою мали потурбуватися про їхню безпеку, і тут можна було би вигадати для них якусь історію, якою саме історією можна було би пояснити такий варіант, Лізі не мала щонайменшого уявлення. Хоча скот на її місці неодмінно щось би вигадав. Без вигаданої історії тут, певно, не обійтися, бо на відміну від Аменди і Лізі, Дарла та Кантата мали чоловіків. А чоловіки надто часто бували тими дверима Чорного Ходу, крізь які таємниці втікали в зовнішній світ. Коли Лізі вже обернулася, щоб піти, її погляд упав на книжкову змію, яка мирно спала під стіною. Усі ті щоквартальники та університетські журнали, усі щорічники та об'єднані звіти, копії дисертацій, написаних на тему творчості Скота, у багатьох із них були фотографії минулого життя. Їх можна було б назвати «Скот і Лізі» – роки їхнього шлюбу. Вона легко уявила собі, як двійко студентів розбирають змію на її складові частини, потім запихають усе це добро в картонні ящики з етикетками спиртних напоїв на боках, складають ящики в кузов вантажівки і везуть їх геть до Пітсбурзького університету. Прикуси собі язика», – подумала Лізі. Вона не вважала себе жінкою злопам'ятною, але після знайомства з Джимом Дулеєм радше в пеклі піде сніг, аніж вона відправить матеріали літературної спадщини Скота в таке місце, де Вуд Лайно міг би їх почитати, не оплативши спершу квиток на літак. Ні, вона скоріше передасть їх бібліотеці Фоглера в Менському університеті, трохи нижче по дорозі, якщо їхати від Клів з Мілс. Вона уявила собі, як стоїть і спостерігає за останнім пакуванням а потім, можливо, принесе хлопцям глек із охолодженим чаєм, коли робота буде закінчена. Один із них, можливо, скаже їй, що він дуже любив читати книжки її чоловіка, а другий, мабуть, скаже, що вони глибоко співчувають їй у горі, так, ніби він помер два тижні тому. Вона їм подякує, а потім дивитиметься, як вони від'їжджають з усіма цими замороженими образами її життя зі скотом, повантаженими на їхню машину. «А ти справді можеш дозволити, щоб усе це вивезли?» Вона подумала, що так, може. А проте змія, яка дрімала під стіною, приваблювала до себе її погляд. Так багато книжок, занурених у глибокий сон, не могли не приваблювати до себе уваги. Вона дивилася на них іще кілька хвилин, думаючи про те, що була колись молода жінка на ім'я Лізі Дебушер із тугими персами молодої жінки. Була вона самотня. А вже ж трошки була. Чи боялася вона життя? Так, трохи було. Це почуття з'явилося, коли їй виповнилося 22 роки. І тоді один молодик прийшов у її життя. Молодик, який навіть не міг упоратися зі своїм чубом. Він вічно затуляв йому очі. Молодик, який мав багато чого сказати. «Я завжди любила тебе, Скоте», – промовила Лізі, звертаючись до порожнього кабінету. А може вона сказала це зануреним у «Глибокий сон книжкам». «Тебе і твою пельку, яка ніколи не стулялася. Я була твоєю подругою. Хіба ні?» А тоді, присвічуючи собі ліхтариком, вона спустилася сходами із коробкою для взуття в одній руці та з жахливим паперовим пакетом дулея в другій. Аменда стояла у дверях кухні, коли Лізі повернулася. «От і добре, – сказала Аменда, – а то я вже почала непокоїтися. Що там у пакеті? Тобі не треба це знати». «Окей!» – сказала Аменда. «Від нього там не залишилося слідів». «Гадаю, що ні». «Я теж на це сподіваюся», – промовила Аменда затримтівши. «То був жахливий тип». «Ти не знаєш і половини», – подумала Лізі. «Гаразд», – сказала Аменда. «Думаю, нам час їхати». «Їхати куди?» «У Лізбон-Фоллс», – сказала Аменда на стару ферму. «Що?» – почала Лізі і урвала мову. Пропозиція Аменди мала свій чудернацький сенс. «Я прийшла до тями в Грінлоні, як ти розповіла докторові Олбернісу, і ти відвезла мене додому, щоб я могла перевдягтися. Потім я стала вередувати і говорити про ферму. Їдьмо, Лізі, скоріше закриємо цю крамничку, поки ніхто сюди не з'явився». І Аменда повела її в темряву. Лізі, трохи розгублена від цієї несподіваної пропозиції, слухняно пішла за Амендою. Старий будинок Дебушерів досі стояв на п'ятьох акрах землі в кінці Сабатус-Роуд у Лізбон-Фолс, десь за 60 миль від Касл-В'ю. Заповідана спільно п'ятьом жінкам і їхнім чоловікам, з яких тепер живими були тільки троє. Вона, певно, стоятиме там, гниючи у високих бур'янах та посеред необроблених полів ще багато років, поки ціни на нерухомість зростуть достатньо щоб спадкоємці змогли примирити свої дуже різні думки про те, що треба з нею робити. Трастовий фонд, заснований скотом Лендоном, наприкінці 80-х років оплачував податки на власність. «Чому ти захотіла поїхати на стару ферму?» – запитала Лізі, коли вони вмостилися на передніх сидіннях БМВ. «Я, здається, не зовсім це зрозуміла. Бо річ не в тому, що я захотіла», – сказала Аменда, коли Лізі зробила поворот і виїхала на довгу під'їзну алею. Я просто сказала, що мені треба туди поїхати і побачити свій старий дім, бо інакше я знову можу сповсти в зону присмерку. Тому, природно, ти не змогла мені відмовити і повезла мене туди». «Хм, «Звичайно, не змогла», – підтвердила Лізі. Вона подивилася в обидва боки, не побачила поблизу нікого, зокрема, не побачила машини департаменту шерифа. Богу дякувати. І повернула ліворуч, узявши напрямок, який через Меканік Фолс – Оланд Спрінгс приведе її до Грея, а потім і до Лізбона. А навіщо ми послали Дарлу і Канті захибною адресою? «Бо я на цьому рішуче наполягала», – сказала Аменда. «Бо я боялася, що коли вони з'являться, то повезуть мене до мого будинку або твого будинку, або навіть до Грінлона, переш ніж я матиму шанс навідати маму і тата. А потім провести трохи часу в батьківському домі». Протягом якоїсь миті Лізі не могла зрозуміти, про що це говорить Менда. Навідати маму і тата? Потім до неї дійшло. Садиба родини дебушерів була неподалік від кладовища Сабатус Вейл, і добра матинка і Денді були там поховані разом із бабусею та дідусем дебушерами, і бог знає зі скількома іншими. Вона запитала а ти не боялася, що я тебе відвезу назад? Аменда подивилася на неї поблажливим поглядом А навіщо тобі було відвозити мене назад? Адже саме ти забрала мене звідти. Ну, хоч би тому, що ти повелася як божевільно захотіла навідати ферму, яка стоїть покинута вже років тридцять. Ет, поблажливо махнула рукою Аменда. Я завжди вміла обвести тебе круг пальця, Лізі, Кан та й дарла знають це обидві. А вже ж ти вміла, нехай тобі грець. Аменда лише обдарувала її погордливою посмішкою, її обличчя набуло зеленавого кольору у світлі інструментальної панелі, і не сказала нічого. Лізі розтулила рота. Щоб відновити дискусію, потім стулила його знову. Вона подумала, що ця історія спрацює, бо вона зводилася до двох легко зрозумілих ідей. Аменда повелася як божевільна, і в цьому не було нічого нового. А Лізі намагалася їй догодити. А хіба могла вона повестися інакше за таких обставин? Схоже, вона справді зможе їх переконати. А щодо коробки для черевиків із револьвером у ній та пакета дулея. «Ми зупинимося в Меканік Фоллс», – сказала вона Аменді. «На мосту через річку Андроскоджен. Я маю позбутися двох речей». «Так, маєш», – погодилася Аменда. Потім склала руки на колінах, схилила голову на спинку сидіння і заплющила очі. Лізі увімкнула радіо, і Ані трохи не була здивована, коли почула голос друзяки Генка, який співав «Білий тонкий». Вона стала тихо підспівувати йому. Вона знала кожне слово цієї пісні. Це також її не здивувало. Існують речі, яких ми не забуваємо ніколи. Вона дійшла висновку, що саме ті речі, якими світ практицизму нехтує, вважаючи їх ефемерними, такі як пісні, місячне світло та поцілунки, іноді тривають найдовше. Вони можуть здаватися ідіотськими, але вони чинять опір забуттю. І це добре. Це добре.